Capitolul 12. Dacă trebuie să mă laud, nu mi-este de folos, dar voi veni totuși la vedeni și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer, și îl știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grească, pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în stăbiciunile mele, căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datul mi s-a gim pentru un înger al satanei, să mă bată peste o braz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta, de trei am rugat pe Domnul ca să-l de la mine și mi-a zis: Ți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desfășoară în slăbiciune. Deci, foarte bucuros mă voi leuda mai ales într-o slăbiciune mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos, de aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. M-am făcut ca unul fără minte, lăudându-mă, voi m-ați silit, că se cuvenea să vorbiți voi de bine despre mine, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai defrunte dintre apostoli, deși nu sunt nimic. Dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea, prin semne, prin minuni și prin puteri, căci cu ce sunteți voi mai prejos decât celelalte biserici, decât numai că eu nu v-am fost povară? Dăruiți-mi această nedreptate! Iată, a treia oară sunt gata să vin la voi și nu vă voi fi povară, căci nu caut ale voastre, ci pe voi, pentru că nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. Deci eu foarte bucuros voi cheltui și mă voi cheltui pentru sufletele voastre, deși iubindu-vă mai mult eu sunt iubit mai puțin, dar fie eu nu v-am împovărat, ci fiind istet v-am prins cu înșelăciune, am tras eu folos de la voi, prin vreunul din aceia pe care i-am trimis, l-am rugat pe Tit și am trimis împreună cu el pe fratele, va a Tit cumva, cu ceva, n-am umblat noi în același duh, n-am călcat noi pe aceleași urme, de mult vi se pare că ne apărăm față de voi, dar noi creim în Hristos înaintea lui Dumnezeu și toate acestea, iubiții mei, pentru zidirea voastră, Căci mă tem ca nu cumva venind să nu vă găsesc pe voi așa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi așa precum nu voiți, mă tem adică de certuri, de pismă, de mânii, de întărătări, de clevetiri, de murmure, de îngânfări, de tulburări, mă tem ca nu cumva venind iarăși să mă umilească Dumnezeul meu la voi și să plâng pe mulți care au păcătuit înainte și nu s-au păcăit de necurăția, și de desfrânarea și de necumpătarea pe care le-au făcut.